errealizalde, beraz zorionak esperotako emaitzak? Bai, esperotako emaitzak. Begiratzen mogulen itzulean gure bitalek egindako emaitzak. Ba, ikusten dugu hemendatu direla e, zenbakiak. Batzitzala berrik ere emendatu ditu bereak. Eta leheno kotxeek esan duen bezala. orain behar dugu denak elkarrekin, endaia bultzatu eta lanean aritu denak elkarrekin, ba, endaiari bultzada, bultzada baten emaiteko. Zain izanen da lehen lana? Lehen lan gure aldetik, izanen da sustengu zentro soziala eta ekonomikoa plantan emaitea, eta bestalde batetik ere, lantalde bat martxan jartzea ba, ikastolaren, ikastolaren, ikastolaren zat aterabideak atxe maiteko, eta e, behar bezalako baldintzak sortzea e, ikastolaren zat e, ba, benetako, benetako kalitatezko eskolarizazio baten emaiteko.